Не го приеха, светът го не позна. Йоанна, първа глава, 10-11 стих Във външната, т.е. във видимата, в материалната, в официалната страна на живота, съществува едно психологическо противоречие.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 Без да разберат великото, което тя носи за целто човечество. Светът го не прие. Това значи, истината дойде между своите, но те я не приеха. Защо? Понеже беха заети с ядене и пиене, с огощение, с печелине на пари, в човека едновременно действа четири вида стремежи. В неговия ум, в неговото сърце, в неговата душа и в неговия дух. Много от съвременните хора не верват в душата и в духа, но верват само в ума и сърцето. По думата душа те разбират известни функции, които са резултат на вътрешната деятелност в човека. Обаче, какво нещо всъщност е душата? Няма да се спираме сега върху този въпрос – Некои смесват проявите на сърцето с тези на душата и проявите на ума си с тези на духа. Но трябва да се прави точно разграничение между сърце и душа, както и между ум и дух. Христос казва, глава на Соловото е истината, значи истината е начало на нещата.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 Тогава той почива. Широко му е около врата. Той работи през летото усилено бърза да събере храната си, да напълни хамбара съжито, а през зимата е спокоен, че се осигурява. Същата черта съществува и между учените хора. Те гледат да напълнят библиотеките си с много книги, които да четат и учат. Като прочитат много от тия книги, главите им се напълват съзнания и те се считат за осигурени. За такъв човек казват, учен човек е този, по какво познават, че е учен? Хамбарът му, т.е. неговата глава е пълна съзнание. Главата на учения овисва надолу като зрял клас.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 Какво може да направи озрелият, увисналия клас надолу? Ако аз нося на гърба си тежък чувал и срещна на пътя един озрял клас, той ще може ли да ми повдигне чувала? Нема да може, защото той сам носи пълен чувал. И тъй, празните чували в света могат да работят, а пълните не могат.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 Не е оправен, значи в този смисъл главата на човека всекога трябва да бъде празна. Какво се разбира под тия думи? Това подразбира главата на човека трябва да бъде празна от всички онези материални работи, които вземат место и пространство. Кой живот наричаме празен? Животът на всички преходни, времени, неща е празен.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 Мислите не могат да се задържат на едно място и да пълнат празни пространства. Те не са нещо материално. Да се говори за пълнене на главата, това показва неразбиране на нещата. Всеко неразбиране ражда двусмисленост, както и ред безмислици. Много от съвременните писатели си служат за думи, които едновременно съдържат себе си, Две различни понятия и затова, като okay. разглеждате граматиките и христоматиите в съвременните училища, в четивата виждате употребени такива думи, които предизвикват в ума на децата най-двусмисления образи, понятия и мисли. Всека дума трябва да включа в себе си само едно точно определено понятие. Когато кажете гладен съм, жаден съм, болен съм, здрав съм, всички тия изрази, трябва да изказват само едно точно, определено понятие. И всеки, който чуе тези изрази, трябва да разбира какво искате да му кажете. Което се каже морален, религиозен човек. Тие думи също така трябва да произвезат човека само едно точно, определено понятие. Днес, като се каже, че някой човек е религиозен, разбират, че той е малко смахна.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 Това, което чувстваш, са пръстите ти. То не е виждане, то е друг процес. Кое е реалното в света? Е, Реалността седи дълбоко, нека да вложена в нашето битие. В нашия съзнателен живот. С това ние не искаме да се премахнат верванията на хората, но казваме, че нещата днес са разместени. Ще видам един пример да видите как се разместват нещата в живота.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 На една страна главите им, на друга краката, на трета телата им и от разните части на тия видове бръмбари, те сглобили отделен представител, който предложи на професора си да се произнесе към кой вид от бръмбарите се отнася. Професорът го взел.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 Несъвременните хора се мъчат да разрешат въпроса за наследствеността. Но той както го разрешават, те се натъкват на един хъмбък. Срещаме някой човек, който пие и всички го оправдават, казвайки този порок се проявява у него по наследство. Той го е наследил от баща си, от майка си. И с това въпросът се изчерпва. Верно е, че не само баща му и майка му, но и неговите деди и прадеди от четири поколени насам са яли и пили, и техният внук днес се явява у него същия порок. Обаче на този човек трябва да се каже, че неговия порок е един хъмбък, той не е естествен процес в природата. Що ме така, той може да работи върху този свой недостатък и да се освободи от него. Верно е, че човек наследява добри и лоши черти от своите деди и прадеди, но той носи и свои собствени добри и лоши черти от своето минало. Обаче, с усилената деятелност на своят дух, той ще може да развие добрите черти и да се освободи от лошите. Това, което човек проявява в живота си, без да го е опитал, той го е наследил. Това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 Прекарбали в дълбокъс сън. денят в който Бог решил да създаде света, слънствено живота изгрело, на своето великолепие и блесък. В този момент снеговете и ледовете се стопили. Водите потекли, тревите израсли и цветята цъхнали. Първи рибите почувствали тази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 и всички почнали да излизат от своите тъмни и студени скривалища и весело да бръмчат. Те си казвали, какво стана в света, да цветята цъфнаха, за да могат да поддържат и нашия живот. Некаква външна причина е създала тази промена. Най-после и млекопитаящите се пробудили от свой дълбок зимен сън и се запитали, каква е тази промена? Как изникна тази трева, с която ние ще можем да поддържаме живота си? След това рибите изпратили една делегация до своя Господар, човека, и започнали да му казват: да Господарю, стани вече, време е и ти да продължиш своя живот. Слънцето вече изгрее и стопи ледовете и снеговете. Та или, че аз още не съм се наспал?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 Няма какво да се прави, ще се става. Работа ме чака, трябва да ура. Питам ви, дойде ли при вас делегация от рибите? Дойде ли делегация от насеколните? И най-после, дойде ли делегация от млекопитаящите? Приведете сега тия символи и вижте какъв смисъл се крие.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 Широк смисъл със всички външни и вътрешни условия, при които човек може да се развива правилно. Казва се в писанието, че образът на този свет прехожда. Това не трябва да смущава човек. То не подразбира, че светът в своите същина ще изчезне. Преди всичко светът е велик стимул в живота на всеки човек. В него той Развива всички свои дарби и способности. Под свет в широкия смисъл на думата се разбират не само хората, но всичко живо в своята целокупност. В своите си дойде и своите му го не приеха. Под своите си разбираме вътрешния, интимния, индивидуалния живот на човека. Значи човек се движи между две положения. Той постоянно излиза, във външния свет, който наричаме обективен, и после влиза в своя вътрешен свет между своите си, който наричаме субективен свет. Значи, ние живеем между два света, между субективния, малкия свет и между обективния, големия, великия, божествен свет. Следователно, когато истината дошла в света, той не е бил готов да я познае. Какво лошо, какво грешно има в това,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 Раждането си. А най-закъснелите едва на третата година. Когато казваме, че някои хора не познават Бога, това показва, че те са малки деца, съзнанието на които още не е пропудено. Такива деца, който и да ги вземе на ръце, те мислят, че това е техната майка. Така ли трябва да бъде? Майка може да се счита само унази жена, което могла да вложи нещо в децата си, за което те я познават веднага след раждането си. Слагам тук една скоба, редко слагам такива скоби с мой коментар, но искам да разкажа за един случай в Москва след паневритмия, когато един от най-известните лектори, оратори, екстрасенси, автори на книги, езотерик, Зададе въпрос на един приятел. Защо ти, Миша, постоянно говориш с медени уста, зато е вашия учител. Внимай, няма толкова много други учители. Та вашия ли е най-великият? И този приятел му отговори. Представи си, че съм се загубил на пазара. Аз познавам само майка си. Когато видя майка си, аз отивам при нея, прегръщам и я Плача от радост, че съм ме намерил. Ами аз познавам само учителя си, него го познавам. Друг учител не познавам, той е като майка ми. Така че въпросът за това, кого разпознаваме, кого избираме за свой учител и признаваме за нашата майка, за нашия баща, е въпрос свързан с тази беседа, с тази мисъл от беседата. Затварям е скобата.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 за ума да мисли и за сърцето да чувства. Не може да се пробуди съзнанието на човека, ако в него поне малко любов. Любовта внася в живота. Пробуждането на съзнанието е процес. Некои мислят, че като възприемат любовта според своите разбирания и всички неща в живота им ще се изяснят. Не е така.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 не съществува. За да се прояви омраза в сърцето на някой човек или в цело общество, за това трябва да има два обекта и тогава любовта към едно ражда омраза към други Следователно, когато любовта към два обекта не е еднакво насочена, непременно към единия от тех, тя ще се прояви вид на омраза. Значи, омразата представлява най-малката степен любов, която има известно отражение. Ние наричаме тази любов материална. Тя ражда всички нещастия в света. Ето току-що прочетената мисъл е отбелязана в една тетрадка към категорията проблемни мисли от беседите, които подлежат на специални разговори и обяснения. Това е изваредно интересна и дълбока мисъл и на пръв поглед един човек с добро сърце, един християнин, не може да я приеме, че непременно когато има любов към едного, трябва да се роди омраза към други. Но това са проблемите на любовта с обект. Много дълбоко. Обяснение има на други места в беседите. Затварям скобата и продължавам. Питам, ако човек от любов към своя живот убие някого,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 Ако се зарази другата ръка, какво ще направят? И нея ще отрежат, Ако се зарази десния крак, и него ще отрежат. Ако се зарази левия крак, също ще направят и с него. И какво ще остане най-после от човека? Само един труп. Не, човек трябва да знае, че неговият организъм е от, от божествени организъм. И ако за запазването на своя живот, погубва живота на брата си,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 появила причината за някаква болка и после се заеме с отстраняването ѝ. След като намери причината за болката, не я да отреже, а телото да остави непокътнато. Не трябва да се режат удовете на човешкото тело. Един виден американски лекар проучвал болестите, от които страдали съвременните хора и намерил, че са толкова разнообразни,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 Спомен, който по закона на самовношението е действал в неговото подсъзнание и сега изпъква съзнанието му като действителен факт. Той усещал болка като отщупен крак. Сега, по обратен път, той ще трябва пак чрез самовношение да изхвърли този образ от подсъзнанието си. И действително, този болен успел да се излекува по начина, който американският лекар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 Затова всеки човек трябва да има будно съзнание, с което да отблъсква от себе си тези груби, лоши образи. Грозните, изопачените, криви образи са причина за голема част от страданията на човечеството, от които той до сега не може да се освободи. Пак една скобичка тук. Ами съвременните филми, ами електронните игри на децата, с които ги тровят,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 когато истината дойде между хората, тя всички ще изпита. За обяснение на тази мисъл ще ви приведа следния пример. Един богат французин прекарвал много време в странство, дето забогател. като се почувствал вече стар, решил да се върне в родното си место при своите близки. Обаче най-близките му родини били двама негови братовчери, на които решил да остави всичко си богатство. Връща се той в родния си край. Отива при един от братовчетите си и му казва Аз ходих в странство, лето прекарах дълго време. Там спечелих много пари, но ето голямо нещастие ме сполете и загубих всичкото си богатство. Вие знаете, че освен вас немам други близки. Ще ви помоля да ми приемете между вас да прекарам стариници си. Единият от братовчедите му казал «Еми, ще вида, ще си поговора с жена си». И го прибрал. Като прекарал при този си братовчед 5-6 седмици, един ден той му казва «Много съжалявам, драги ми, но не ще можеш да останеш от дома за постоянно. И нямаме свободно место. Опитай се да останеш при братовчеда ми, може би той има место за тебе». Тогава богаташът отива при втория си братовчед и не му разправя същото,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 Като се научил за това нещо, почнал да се докарва на богатия си роднина, но вече е било късно. По същия начин, истината поступва със всеки едно от нас. Като говорим за истината, за Бога, ние не разбираме този Господ, който живее, не иде в небето, но ние разбираме онзи Господ, мътно, когато е толкова мощен, светлината тъй силна, и сърцето толкова велико, че в един момент може да извади с кука всички същества, останали и досега в ада. Това е само въпрос на време. Бог няма да остави нито едно същество в ада. Всичко живо там ще излезе вън. Тогава Бог ще внесе ред и порядък на в света. Всички хора, които днес страдат и се мъчат, ще забравят своите страдания и мъчения. Когато Бог отиде некъде между хората, те не го приемат, а при това казват, че вършат всичко за Господа. Дойде некои човек между вас, и вие му давате нещо и казвате за Господа давам. Не, вие давате за себе си, а не за Господа. Отива един религиозен човек при някои хора и започва да ги учи как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 На същото основание и влаковете имат свои предписания, които те трябва да спазват, защото ако увеличат или намалят бързината на своето движение, ще стават катастрофи. Всеки трябва да се движи според бързината, която му е определена. Ако има свой начин на мислене, на чувстване и на действие, така и всеко движение трябва да има своя определена посока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 се занимаваме, до те могат да определят нашето състояние и уровена на нашата мисъл. Сложих руско ударение. Какво показва, например, червения, синия, жълтия или белия цвет на светлината, която се отделя от разните планети?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 в тия същества се е усилила значително и всеки от тех иска да владее грамадни пространства. Изобщо материализма там е в своя разцвет. Жълтият цвет на некоя планета показва, че там живеят същества повече мислищи, философи. Тия същества обаче са крайно горделиви. Всеки цвет има свои добри страни, както и свои дефекти. Когато всички цветове се съединят в едно те образуват белият цвет, цветът на хармонията. Всеки цвет трябва да хармонира с другите, за да се изгладят неговите дефекти. Червеният цвет показва чрезмерна деятелност. Човек трябва да знае как да регулира червения цвет на лицето си, защото ако лицето придобие силно червен цвет, това показва известна болезненост на организма. Червеният цвет може да бъде здравословен,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 който животът ни носи. Човекът на истината не може да бъде нито болен, нито беден. Той се справя с всички трудности и мъчения. Човекът на истината може да се справи и с смъртта. Той е свободен гражданин. Разумен човек е този, който обича истината. Най-високото състояние, към което човек трябва да се стреми, е да обикне истината.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 Българинът е една постоянна форма, англичанинът също така е една постоянна форма. Същото може да се каже и за всеки човек, с каквато народности да е той. Дето и да туриш българина, той пак при българина ще се върне. Онези, които не познават този закон, казват, жалко ще упропасти народа ни. Не. Никой народ не може да се упропасти. Има само един начин, по който народите могат да се упропастят и да се спрат в своето развитие. Този начин се крие в неизпълнението на Божия закон. Такъв пример имаме в еврейския народ. Ето, от толкова години насам съдбата тласка еврейския народ от едно место на друго, по лицето на земята, заради неизпълнение на Божия закон. Но все пак то, това племе не е изчезнало. Защо? Бог не е допуснал това. Както виждате, този народ губият сгонят, но има нещо, което го държи. Значи нема сила в света, което е в състояние да заличи един народ от лицето на земята, ако това не е допуснато от Бога. Не само това, но евреите и до днес заповедват на целия свет. Освен това, между тях се срещат и много умни хора. Това е доказателство, че без волята на Бога народите не могат да изчезнат, нито да се изменят. Кой пази евреите и кой ги е пазил до сега? Пази ги великият принцип в живота, който пази и всички останали народи. Евреите поддържат учението на Моисея, но много от тях са кабалисти, обаче има на учение, което всеки народ държи скрито в себе си, пази го като зеницата на очите си и изпълнява го точно без да знае някой. това нещо християнският свет нищо не подозира. Евреите, например, особено точно спазват закона за десятъка. Каквото спечелят, отделят една десета от него за Бога. От хиляди години насам те спазват този закон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 ние не говорим от само себе си, но показваме на хората пътя, по който те трябва да върват. Всека партия обича народа си. Добре е това, но нека техната любов почива на здрава основа. Нека всички партии се сплотят помежду си и да не внасят омраза едни към други, да не възстават брат срещу брата си,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 Трябва да признаят нашата света църква. Нищо, нека хората подкрепят и църквата. Всички, които създадоха църквата, беха добри и умни хора. Светиите създадоха църквата. Аз говоря за тези светии, които и днес си остават святи и чисти, непорочни, които обичаха и човечеството, и Бога, и беха готови да се жертват за него. Обаче има и такива светии, днес, които не вървят в съгласие с Божиите закони. И в своите си до идея, и в своите му го не приеха. Кого не приеха? Това не подразбира да приемат некой човек, но да приемат истината. Нема по-хубаво от това да се приемат колкото може повече вдовици които никой не приема, или колкото може повече сирачета, които никой не приема, или да се приемат колкото може повече страдащи, нещастни хора, които постоянно викат, «Нема ли Господ в света? Нема ли правда? Нема ли добри държавници в този свет?» Те викат, надеват се, докато най-после дойдат до положение на отчаяние, на безразличие в живота и казват, «Нема ред! и порядък в света. Но я аж пий, живей и нищо повече. Мнози напитат, кое е същественото в живота? Това, което наричаме свет, то е външната страна на живота, но човек трябва да има обширни възгледи, в които да прониква разумността и така да се добре до дълбоката вътрешна страна на живота. Дълбоко в душата си човек трябва да отдава правото на всеки едно го, да го изслушва с внимание, да му каже няколко разумни думите и той от своя страна да разбере, че насреща му седи близък нему човек, с когото във всички случаи на живота може да сподели поне две благи думи.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 ние имаме само един приятел. Когато имаме две идеи ние имаме отношение само към баща си и майка си или към брата си и към сестра си. Когато имаме отношение към държавата, ние трябва да имаме едни идеи към министрите, други идеи към гражданите и проч. Когато имаме отношение към човечеството трябва да имаме хиляди идеи. Казвате идеята за българския народ е много обширна. Колко души жители има в България? Около 4-5 милиона. Значи, всеки учен в България трябва да има около 4-5 милиона идеи. Едно време, което Бог създал света, Той поставил Адама в рая, в Божественото училище, да се учи. Бог изкарал пред Адама всички животни, сам Той да им даде имена. След като дал имена на всичките животни, Бог извикал Адама да повтори пред него имената на животните, след като Той ги бил нарекал. Като започна и животните да се изреждат две по две пред Него, Адам си казал всички животни са по две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 И той е нарекал Ева, което значи красива жена. Питам, как поступи Адам със своята другарка? Той направи една грешка, като я остави да скита сама Израя. Адам не трябваше да остава Ева сама, да се из Израя и да се върти около дървото за познаване доброто и злото, а винаги трябваше да бъде с нея. Този закон действа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 При първия изпит в рая Ева направи погрешката. Сега иде втори изпит за Адама. Той ще се постави днес пред дървото на живота, но Ева трябва да бъде при него. Ева трябва да бъде при Адама, за да му задее един добър съвет. Иначе и Адам ще направи погрешка, както Ева. И тогава ще отидат още 8000 години на изпитания и страдания. При първи изпит змията дойде, при Ева и много лесно я изкоси. Сега към също дърво се приближава Адам и неговата възлюбена трябва да бъде при него двамата заедно да разрешат въпроса. Тук слагам скобичка за един въпрос. Това също е една от проблемните мисли в беседите. Защото по-горе се казва, че Адам сега ще бъде поставен пред дървото на живота и Ева трябва да бъде при него преди това изпитание. А само няколко изречения по-долу се казва, че към същото дърво се приближава и Адам. Значи към дървото, където е била преди 8000 години Ева. Дървото за познаване на доброто и злото. Тази мисъл трябва добре да се разгледа, за да се разбере защо е тази разлика. Стварям скобичката, продължавам. И тъй.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 Когато кучето минало по край Адама, той го запитал ти запомни ли Божия закон? Запомни го, написал го на зъбите си. Волът минал по край Адама и той го запитал ти запомни ли Божия закон? Да, запомни го, написал го на рогата си. Минал коня Адам го запитал ти. Запомни ли Божия закон? Да, запомни го. Написал го на купитото си. Най-после минала и Ева по края дама. Той запитал и нея ти. Запомни ли Божия закон? Да, запомни го. Написал го на езика си. Затова днес жената много говори. След всичко това кучето хапе, волът воде, коня трита. Нека и съвременните хора си да дадат отчет какво е останало от Божия закон от тях. Едно трябва да знаят всички хора. Божият закон не се пише нито на език, нито на зъби, нито на рога, нито на копита. Всички са го написали там, дето не трябва. Казвам, сега идат важни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 къв Това не е важно. Времената са едни и същи за всички. Важното за вас е да използвате добрите условия на живот. Аз вервам, че ще ги използвате, защото всичко това, което ви се говори, не е ново нито старо. Аз ви говоря за реалното, което всеко е ново. Ние не искаме да посаждаме нови неща във вас. Всичко това Бог е посъдил във вас, още в далечното минало, а сега то само ще прорасте, ще цъхне и ще взе своя плод. Аз вервам и зная, че всичко е посето от Бога, а сега трябва само да се събуди. Аз не вервам в закона на новото присаждане, това, което от после се присажда, лесно се чупи. Има нещо посето в човека още от хиляди години. Той е божественото, което чака времето си само, за да се пробуди. Това нещо е млад, поет е изразил със следните думи. Кажи ми твоите свещени думи които некога си ми пял. Тога с божествената топлина се разлява в мен и стопи снега и леда и изобилно потекоха водите, които напоиха и русиха всичко в мен. И от тогава почна всичко да расте и цъфти, да връзва и да зрее. Божият дух е вложил всичко това в човека. И когато дойде божествената топлина, тя ще стопи снега и леда, ще потекат водите и всичко ще почне да расте и да цъвти, да връзва и да сре. Бесед от учителя държана на 28 ноември 1926 г. в град София.